Tentsio musika honekin gatoz, baina ontzetezela saio gaur, saio, benetan antxe gina dukiko dugu e, maiatzaren erdialdean gaude jada piperrak, benenjenak, tomatea landatzeko garaia, ene gutekia zaukan erentzako. eta nuzbait ditu dugu Miguel, eh? Xixarekoa. Eta ba bueno, ara tempera... ha, bapatean elkarrizketak sortatzen dira bai, Temperatura egokiekin eta ba, gaurkoan guere ere etorri gara eta ba bueno, errati errati saio benetan atxeña prestatu dizuegu. Baia bueno, emenduko gugu gorri, Eta dakit zorura begira ez omen dago ados, nere irizibalaraziarekin eta zuriziri zeirudi. Gaur ekarri dugun saio hau. Bai, nik atsegina baino eh berezia deituko nioke, gaurko irraxioeria azken finean ure oh, lanak eh? izan daitegu prestatzeago. Orain arteko pues irraxioekin alderatuko bagainu, nik uste dut ba aldaketa batzuk brutu ditugu, kualitatiboa. edo ir... kuantitatiboa acaso? Kualitatiboa seguro, ta kuantitatiboa ez dut uste askin finean orduari dagokionez ez da aldatuko. Eta, eta iru gaude <risa> aurre, <risa> eta iru gaude hau aurrekoan eztienen aurrekoan aldatu orduan bai kandidatua eta hori gonik esiko dugu era kuantitativo horrek irasioa ez du un qualitativo kigeitzen edukiak badakigu jak gogintutela baina ez posataria gogiko dugu zenolako olidea ronkas olidea ronkada hasi gune ostopatsen o baita travanes hartia asiatu un goza garra esango dizuet presio hori sorbalda gaina neukala eta Eta Erruz, prestad tu duda a la Gaurco Bueno, eta gorkoan esan dugun bezala, saio berezia izango dugu, ongi prestatua, eta gain nagusi bat jorratuko dugu, eta horretarako elkarrizketa bat ekarriko dizugu, infozazpi irrate dikan, bertan erabakitze eskubideen inguruan, Samara Belterekin egintako elkarrizketa bat ekarriko dizugu eta, eta benetan interesgarria izango denez. Ba, hor, hori minutu izango dira, eta guk uste merezi duela ikusita, ba, galdeketak e, datozela, edo proiektatu dira lagipuzkoako herri batzutan, bizkaian nero kerrez banago, hey. eta bueno, ba, horren harira, ba, ezker beti maian golpea amateko prest eta berri freskoak egartzeko gogekin. Eta ondoren, ba, betikoa, gure esaldia, agenda... Eta... Dai, eta, bueno, eta zuaztu Antxetak ere, beretoki ah. edukiko duela Gorko saioan, bera ere ba, Betik e, bultzak eta presio Penari bai da, ba, erabakitzeko eskubidearen Eskubidea bermato izan dadin Eta, ba, mentxe dukiko Dugu, ba, bizargorri Ba, dituela Mila horpegi, batzutan ezkerra antxeko esataria Beste batzuetan antxetako langilea Eta, beste, hainbaga Gauza, hemen esango ez zitu gunak Batetxako bueno, bizila gunak, eta hablako, bizila hablako, hablako. Eta, ba, bueno, berak pixkatitzen godu dugu gainera antxetak eh, urte bete ditu, eta urten, ba, bueno, gitarra uoparo batekin sartu da eskualdeko estenan, eta erabakitzeko eskuideren aldere, ekin menugari burutzen ari da, eta, bueno, e, ba, bisarro edukiko dugu gurean, hemen txeta goia, <laughs> eta berakomentatuko <laughs> digu. Hemen txeta galetan eta jan. Ba, hori, mendikan denbora batera, egongo arazuekin lapiko gorrian martxan kartzan. Marketa egiteko, lapiko gorria. Ba bueno, esan dugu, lapiko gorria hemen dugu, baina lapiko gorria martxan jarri horretik nik gaurko esaldia kontatuko dizuet. Beti bezala, saioaren hasieran ere botatzen dugulako. Eta gaurkoan, bueno, esaldia bere baitan botako dut, botatzen nean esan zen bezala, pero bakoitzak jarri zala nahi duen moduan. Baude gizonak egun batzutan borrokatzen dutenak eta onak dira. Baude gizonak urte batez borrokatzen direnak eta haiek hobeak dira. Baude bestetan urte askotan borrokatzen direnak eta haiek oraindik hobeagoak dira. Baina badude beste batzuk bizitza osoan borrokatzen dutenak, beraiek dira hoberenak. Bueno, haue da gaurko esaldia. Pertsona, bueno, saterakoan esa, bak jakingo dut nor izango den, baina hortze uzten dugu saldi potente hau. Boro bila. Bai. Ba bueno, ez dakit, zega gaur, lapiko gorrera. Nire naiz hasiko, benetan, zirrara kartu du nire warputza eta ezin dut hasi, saldi horren ostean, berat bixar gorriri utziko diogu. Nik nire berriaren lerroburua edo, esango dizuet azteko eta ez zaitezte izutu berria da ordea. Kutsabank ikastetxeetan. Tun tun tun tun tun tun Segar dute makina diru Ez da hoi zehazki seaski brudu de baina pizkatola jakiteko bueno, ba, kutsabankek abiatu du alanolako itzaldi gira vuelta bat edo eta así da 14:16 arteko pues nerabekin edo alako itzaldiak ematen ba, nolabait e, finantzia munduaren inguruan Eta pixkat hor kokatuz, esango dizkut, itzaldiaren izena, izena edo, da, finantzia finanziak bizitzarako, eta pixkat erakusten diete, bas, amesten duten hori, ez, nola lortu. Eta, bueno, pos, orain bat aurrek, pos, gero, elkerrezketatuak izan dudire, eta lako adirazpenak erakutsi digute, e, pos, nahi dugun mobil hori nola lortu, o nahi dugun ziklomotorea. Lortzeko zepausuak eman, eta bueno, hemen kutxabankek ematen dien Aholku nagusia da e, Kontu korronte bat direki kutxabanken Noski, karo, ez beste nun baiten e, Diru azartu, eta hortik mesia ez diru hain nintz ezatera Hortxe da, eman dieten aholku nagusia Kutxabanken, aldeetikan Eta hor Parrezari <risa> <risa> bai... gara ze eh? Master bat, bada guare bai <risa> bale, Baina Hala da, tapizka dati hilo hortatik handi joa Gehienet, hor bai, agertu dian bat Eragileketa hala, kesu esan ez De zer dela eta Ekutsabank bezalako, ez Gaur erakunde bat pues, Inputatu adagonaz, irri zurra ginduena Lapurtu diguna, gure hiruakin Nola aiteko espekulazio bat burutzen duena Eusten diete alako, bueno, aurren Eskolako ateak zabaldu Nola haiek irek zaska, ez? Aurreia txikitatik han modu poli botean, poli pues nahi duten hori txertatzeko aurrek ja bankeek banke, ikonola bait gaur egun dagon mesfidantza guztioi pixkanaka apurtzeko, haio baitira etorkizunean pixkatez, ba, hor, eradingo dutenak. Eta, bueno, hainbatke ju esan ez, ba, ze puntu anio, e, kutsaban zuzenean jarri darren manetan ikastetxekin, edo administrazio publiko eta eskoleg beltzar edo eskuntza sailburutik datorren iniziatiba bat ote den eh eusko jaraltzak erantzunik eztueman horren inguruan orduan zeaz medatz ez dakigu ba itzaldi odena delako honen jatorrian nun dagoen baina bueno argi dago zein den helburu atasmoaz, eta hor ere beste atzuke joia zergatik ez dira ere besterona baiteko pues banketxe mota batzuk pues mai gainan jartzen zaiteke BANKO DEL TIEMPO, eta alako gozada, kooperatibaz berriak, ez, uzunan bakarrik kutsaganke manduetaukera, haien iren ikuspugua margainan jarrezaten, eta, bueno, ba, beste, pues aurrek ez ezagutzeko gondaitezken alternatibak, ez, aurregun egun zera, pixkatekarri izoan, nahiko, pues, arri ditun zain, nola ikastetxe, eta, pues, bueno, bon, eh, nahi, lotxagarria irutzen zain nola kutsagan gondaiteken horren erraz ez, alako ez, pues, itzaldi bat ematera, eta E aurrengoan izango░te den McDonald's helicadura brujao brujao den inguruan hitzaldi bat ematera jongote den. Mm -hmm. Ja, lako urratsak ikusita, ni ja edo zergoza, ez, hame ikusiko jaioa gea, pues. Bai, ojo, cuidado. Bueno, vanisu ba, sustenaren isun bitartean egiaasan irudiak etortzen zitzaizkidan bururaz. Batetikan, eh, Pikoloak eta Polizia Nazionala, ba Nafarroko ikastoletan ere, ba segurtasunaren inguruan eskopeta, pistola eta guztia aurren inguruan nurbiltzen zenean, Kaso netan beste mototako armak erabiltzen dituzte em, ba, jende bat eraman dutei kastetxetara, baina batez ere tortu zitzei burura, eta horre nifarrez neguen ere pixiatorre gatikan, negarrez egitea aldi batetik, baina grazia pixiatoa zuelako. Simsonetan bat zegoen estenaren bat, ez nahiz horretzen noiz ikusian dut, Baina, bai, e, matematikak eta irakasten hasten direla enpresa eta erantzuna zen beti markaren erantzuna, ez? Hemendi gutxi e, bat gei bat Kutxabankaren kontua ireki, holako ez izango da. Ez dakigu, baina bai, neri tamalgarra litzan zait, eh aguabetetzen zaigu e, ba aurrak ezi egin bar direla, ez? Ez, ez, ez ikasi. Aurrak e, ezi egin bar dira, ba balore batzuetan eta zuk esan duzun guztia, ez? Kutxabank bezalako ba bo. Ba, egiten duten guzia inbersio eta dena legal hoiek, ba ez dute alako zipenonik ekartzen. Eh, eta bueno, hori, ba, ta esan duzuna ere, bueno, aurra kontatu du agian, ez? Zara ba, hori, motoa edo mobila erosteko, ba, ze gin behar dute baina, bueno, aurr txiki txiki horrela, ez da neri tude ikara sortzen zaizkit, batetik kutxabank ez dudarako guztoko, hori hola, eta... Are aregutsigo, ba, zer erakutsi diezaketen jendeari, ba, banku batzuek, ezta? Bai, eta gainera saorko da piskat ere e, piskate, kapitalisma gaur egun ere nola baita e, ertainetabeko klaseari nola baita beti sinestarazte nahi dion utopio hori de edo zeinek dezake nahi dun hori ez mundu honetan ez du lasai lan egin, ez haietu zaitezkela nahi duzun horretara lanmerkatuan, eta edo bakigu oi ez zinezko dela. Soi dara, utopia faltxu bat, eta ja, pues, oi, amala urteko horbati, bazuke badut mauzuro bat, medan egizu berreun euroko mobil bat, lasei aukerezen gozula, eta egizu bun-bun, ez ja txikitatikan, sartzen dizute txipori, de e, lasai mundu honetan dena posible da. Toi ez zurra da. Denauka prezio bat, ez, eta dena erosio daiteke, eta bestela askatu kredito bat, berroi eta marrurtez, eta guretzako lan egit. Ba, ba, inerri ere, baina nago. Negri ere libitzen zait, menetan atxagarria Eta karten kuantitatiba dugu, taen ikusik guantitatiba Ekoazten nago nahi zei, entzun, entzun <laughs> No, neri ezakit euskera zaten dema, euritzen zaita oizamarko lukela salagarria por perversion de menores. Eta amala urterekin, ja, horrein dikan umek, oza, bere diru akudatzen ez dutenean, gurasen e, gandik paga jasotzen dutenean, eta ekonomikokit pendiente adirenean, ba, zorpetzearen kulturari hori sartzaia txikit-tsikitatik. Eta ez hori bakarri gan, ba, eta pentsatzen dut, imaginatu ezak eta aierran nola izan daiteken, eta imaginatzen dut ere ba, zuk pixkat esaten zenuena arira dira, ere... Beredez irak eta anaiak eta zoriontasun alortzeko bidea ba, kontsumaren bitartez dela, erakasten diete. Eta kontsumitualizateko, ba, kutsarik egokiena edo, pues, beraiena dela, kutsa bankekoa. Es? Eta benetan, iruditzen zait, pues, zuk, sa, zuk ere sanduzuna. Eh? Jaurlarizatik baldin badator, areta salagarriagoa. Baina kuntxabanken iniziatibatik bal, baldin badatorrere bai iruditzen hitzen hori Azkenean kontsumitzaileak Eta zorpetzera bideratuko diren pertsonak ezten joatea Ba hori ba adintxiki, txiki, txiki eta Eta egia esan gelditu naiz zarritua kan, mm -hmm. Ez zentzuna Baina gero, zuk esan duzu irudiak e, e, Bazen ditu la horburuan honekin Eta niko horatzen naiz, txingudik astolan Gainero ez dut hagu komentatzen honen gindela garen delezaren beste Eraman gintuztela, base garren maian edo telepitzara Jaman gintuzten telepitzara, ze mahoa den pizza, geintzazue zuen pizza propioa, jantza jantzazue, estakizzer, no seke Eta gero ia jendeak, pues, diru pixka zeukanean poltsikoan, eta merke afaldu nahi zuen, eta gero mozkortu bat noa joaten zen telepitzara Zergatik, sartu ziotelako buruan, bailudiatxe egin bat telepitzarena, bere gara jarsegarren mailan bat ze mahoak ziren telepitzakoak Eta dena joaten ginen hor, pues, hori, eskuandri, kuadri jaundietan telepitzara eta ziguten erakusten telepitzaren pues, beste horpegia zein den o sea, nola, bahori, esplotazioaren, Langie, bitartez, esplotazioaren bitartez baberazten diren pertsona batzuen negozio bat zuen, ba dela, ez? Eta honekin daukazuzmoa berdina dela mm. Hori propaganda eta, bueno, subliminala igual jasotzen duena kanpotik ikusia oso argia da baina bueno, igual jasotzen unberazarenean pues jasotzen duzunan eta izu igual, ez? baina sartzen dizkizuteia ja irudiatxekin batzuk buruan zeinek zuk lotzen dituzun marka konkretu batekin Eta, eta gero, pues behar bat duzunean, pues segituan lotzen dutzu enpresa horrekin Eta, pues hori, perversion de menores uh -huh. Gainera, pixka eta bizargorrik aipatu loturik ere e, Badauka lotura hori, ez? E, dena lortzerik bada, eta uste, <coughs> esplikatuko naiz Dena lortzerik bada esan nahi dut, e, ni kotxe bat edo moto bat nahi badut ba, Lortu behar badut, ekingo dut edo zer hori lortzeko edo zerrean sartzen badugu ba bueno aurrezten joango naiz eta lortuko dut alik eta urte batzuk talatuta ongi dago arazoa da jendeari buruan sartzen diogunean, tita lortu berdiela gauza hauek eta horretarako ba deuda edo no da? erderatzen daude zorpetzea mit? zorpetzean erortzen garenean ez alik eta gehiago ikusita beste beine ere gezurretazko krisi honetan zorpetzeak sortu duen nolako munduko E, talka hau, esan nahi e, dut e, ari gara esaten zorpetzeak e, karri dula baina guazen gure ere zorpetzearen bitartez, ba, nola lortu dezaketen nahi xiratzen duten, hori gau gero esango dugu, ba zorpetuak garela ba, noski ba, txikitatikola erakusten madigute ba, gaizki, gaizki mm -hmm. baina, bueno bani beste aldera jungonaiz madriera jungonaiz eta, bueno, ez du lotura kutsa baina bai instituzioak egiten duten lan eskasarekin eta kaso honetan seseinara naiz ez dago bihurtu da seseinazken aste hauetan ba aurreko astean izantelako e, ba denoak gizuten zute hori bea berriro Simpsonetan bazegoen hor gurpilen zehatsu hartzen zuela ba honetan errealitatean ikusi dugu hor e, badago halako kondaira bat edo Simpsonen betetzen direla bai, eta bai kontatzen dieen hainbat gauza momentuan erralaizdiena nahi, deposetorkizunetan betetzen direla Bai, nare amak esaten du, e, pinsa mali acertaraz, eta anik usteola egiten dutela, dela, okarrana pentsatu eta tamalez gitzakeak ba, okarrana egiteko gai da, onena ere, baina okarrana ere. Eta, bueno, zeseinara ba, salto egingo dut, eta puntu beltz horretara, iniz baina puntu beltza hondi haua ba, bilakatu delako, egia esan. Eta, bueno, ba, ipatu nahi dut, pixkat, nola sortuz den, ba, bertako pneumatikoen... Ba, gune hori, ez da eta dena dator 80reko hamararen bukaeran, ba bertan enpresa batek eh seseinan, zeukan e, lurretan ba eh santzuen ba lan egingo zu lanuematikoekin. Eta bueno, hasi ziren neumatikoak pilatzen, baina bitartean ez zeukan baimenik. Eta bueno, baimenak bilatzen zituen bitartean unbait e, bazegoen e, programoduko at eta bueno, bildu zitzakeen Bimeirutik aurrera, baimen hauek eukatuak izan ziren ez ditulako betetzen hainbat ba ez, baldintza, hainbat baldintza betetzen ez ditulako eta eh udaletxeak, sosinako udaletxeak eta ezakiten ba, hori ba, dagokion kopendentzia dagokion ba autonomiak edo ba ere ba Santxoak jarritzen zion Gauza da bitartean, ba, neumatikoak pilatzen, pilatzen eta pilatzen guztiela eta dagoeneko etzi ba, e, den, es bakarrik seinean, baizik eta, Madrileko, ezagutzen zaio den zeazki herria, ba, Madrileen dagoen herri batean. Horiez ez gartatu zen, ba, bi administrazioen artean, ba, azuk eingo duzu, bestekeingo dute, ba, holako utxune bat. Eh, diote, Ba, utxune hori, e, naiz eta ez aplikatu, ba, ez jaso normatikoak hor zutelako eta bar, e, eta isunak martxan jarri, e, bueno, esaten dute, ba, nunbait municipalek eta, baita poliziak, ez zutela uzten inunko kamirik sartzea. Hau da, nunbait gezurra, zeren bertako ekologistek salatzen zuten ez, urte eta ba, bai, sartzen ziren, e, kamiak sartzen ziren. Hau da, umdia zen gune hori eta ez bazen alde batetik bestetik, Pejatzen goden ziren, pillatzen guten zeien eta salatzen zuten egoera, gero taundiagoa zela hortzegoen e, neumatikoen gunea eta administrazioak ez dut ala zer Hau da, ez zirela gai eta ikusi ezagun, e, larritasuna, ezta, Santxo e, bat jartzen duzute zerbait geizki egindelako. Bueno, bai, ongi. Baina urteak pasatzen dira Eta ez dira, kentzen neumatikoiek inundik, enpresak ez ditu kentzen, logikoa ikusi den bezala administrazioak ez dituzte kentzen, orduan ze gertatzen da, ba, aurigero eta undiagoa bilakatzen dela. Erreixen nan eruztetan, bueno, ez tagitzen bat urte pasabar diren santzioa di, baina ez baditu enpresak kentzen baigual e, udalek edo kendu barko zituzten, zeren aipatzen da, oso kutsagarriak direla, batez ere gertatu den egoeran, zute batek hartuko balute, e, kolokoa ezagun hori, ba, lekuneko ez da hemen mesela Añezea, Noiorragoa da eta bueno, barrisko hiek ere bazo dela, neumatikoak ere ba bero asko hartzen duela eta begira, azkenean, ba sute batek dirudinez provokatua gainera batxispatu duela. Honetaz gain, esan bar dugu egin ez diren gauzen ondorioz, ba orain zer datorren? Ba, zuaren hitzaltzelanak haundiak izan direla edo izango direla, Eta neumatiko eiek sorrarazten duten kutsadura galanta. E, Piskate konparazioak iteko, bagipuzkoan jarri duten erraustegiren al, inguruan izango zen, ez? Piskat olako, naiz eta besteak filtroak izan, nire olako kaltegun eundi bat bilakatu da, eta azkenean ez egiteak ere baditu bere ordainak, ez da? Batzutan funtzionatzen dugu pentsatzen, e, arazoaz ikusiz, ba, ez dela zer gertatuko, baina batzutan arazoak meganera itzultzen dira, eta... Kaso esenian, ba, txispazo batez gainera Ba, mm -hmm, bai Ba, bueno, alde batetik han ikustea, ba, Simpsonen bitartez ezia izan zarela Eta, <laughs> eta alde honak eta txarraukiko dituzior, kaso netan honak Ez zia ez, eh? Azia Azia nahi zeta ikusten nun, baina ez zia ez, beste baldintza ez zia izan da eh? Bueno Eta, ba, beste alde batetik han, bai, ni ziur nago ba, lurroietan edo, pues, or, gatazka egon da zeinen e, ardura zen, ba, eta beste ziur nago lurroietan urbani zazi bat egon oza, egiteko proiektu egongo balitzea, pelotazo bat ziur asko, segituan jarriko liratezke denak ados, eta bakoitzak bere pastelaren parte banatuko zuen eta zen e, arazorik egongo horren gainean. Gero bestetik, ba, hori, azkenean, ba, industria batek sortzen dituen, sortzen dituen zaborrak, porque erruedak Industria Jardun baten zaborra dira. Hor gelditzen dira, arrisku bat suposatzen dute eta hemen inork ez du esku hartzen horren gainean estan egiten duen arte. Eta ez dakiz <coughs> e punktuteraino administrazio publikoak izan barko lukeen horren ardura hartzen duena edo horre erruedak pilatu alazi dituen enpresa edo hortikan onuratera duen horrek eta nik ere gisa ez dakizen ez dakiz nola iritsi ziren errueda guzti hauek horrera. Eta bukatzeko Ba, ere bai iruditzen zait honek islatzen duela, ze puntuta lan jo, ba ez dagoen e, irigintzan edo, edo ez dagoen herritarren erri, parte hartzea inundik inoera, ez da? E, Zihur herritarrek erritarrek, edo ondoko herrikoek jakin izan balute, errueda pilak horrek suposatzen zuen arriskua, ba, ziurrenik one, e, puntu honetan iritsi baino lehen, erten ba, bide bat bilatuko ziotela honi, edo, edo herri, eh, esaten duan bezala, parte hartze bat dengongo balitz, ba, herria ordenatzeko politiketan, ba, herritarrek erruen, errueda oien egoeraren inguruan, ba, presioa ingoluketela ortik ateratzeko. Baina nola, bueno, gudalake gestionatzen duen, eta jende horokorrean ez den enteratzen, zeo zer gertatzen den arte, ba, horrela funtzionatzen dugu. A golpe de desgracia. Eta ez bakarrik hori, organera horren beste egiten den... E, puertas, giratorias eta gauzak Eta hemen gipuzkoan horren pilpian dagon Berriz ere rauskaioaren gaiakin pixkaldotuta Hor balago pues, bizkaian, badago enpresa bat e, Arduratzen dena gurpilaz txikitzeaz e, Ja erabilak izan du diren Eta ja erabil ezinak diren gurpiaz txikitzeaz Alako e, pues, seseinan antzeko lekuetan e, Erre ditzaten ez? Eta gero justo, pues, enpresa horren burua e, izan duzen, e, Bizkaiko aholkulario bat eta justo arduratzen zen. ondakieta eta aldi berean bera da, e, Iberiar penintsula oko monopolioa duena pnematikoen, pues, erretzearen gaiaz, eta gero hoy aldi berean izan da, ba, Pneu beri aholkatu diona, E donola baiteko Irizpidak emandizkiona Gipuzkoan ere, Errauskaioa pues, Errauskailoa pues, eta logikamente ez enpresak ke eingo du, pues, hemen pertsona honen burua den enpresak. Orduan kontuatzen badien bazate dena hemen. Oso gutxien artean lotuta dago bai guztia. Simpsonetan agertu zen bezala ere bai, aquí todos somos amigos, chico. Está que ni está dio todo hombre. egiten zion, ba, Fidel, ek, Barnsher, ek, tenzion, ba... Kubako realitate politikoaren parodia oso eskaz batean ja esan alba eta bueno, nik nire zatitxo ekarri dut, baina Listua maitzen ariza, eta musika pizka jarriko dugu zu jargo ionetar sartu gainetik. Sí, banki, segi, lasai, bota bota. Es que igual negatuko dira gure hotzas. Bueno, ba badakizu guri asko gustatzen zaigula zubiak eraikitzea, ez? Relazioak ikustea, Eta bueno, aipatu dugu, <laughs> aipatu dut ACS, dise e, konstruktora, escuchaban que ari gara, eta bueno, ziur nago escuchaban bankek... <laughs> bat dituela akzioak iberdololan, eta iberdololan ekin joango gara ba, Euskal Herrietik Madrildiera, eta Madrildietik joango gara abiaia dara berriro ere. Eta bueno, hemen askotan egin izan dugu, ba hori, imperialismoa, zerkartasun internazionalistaz, jaterrizko herrien eskubitaz eta bar, baina ba, mm, Kasu batzutan gelditzen dira oso maila abstraktuan, ez? Eta gaur ekarri izan dut, ba, erindigenen eta komunitate indigenen eta transnacionalen arteko pues, e, gatazkaren mapantzeko bat. Baina ez hori baizik eta izen eta bizenekin. Jakindez guk ere bai, zeintzu diren ba, eskubide burrak eta hoiek... E, Aurrera eramaten dituzten transnacionalak Erta Amerikan zeintzu ditugu Hor beratza parra sartzen Baidralia, Gaz Natural fenosa, CSI, Novotec Konsultores Indra, Aenor, Iberdrola Gamesa Eta BBVA Parkatu, Oie... e, in, Inda, inda esan duzu? Indra, indra, indra. indra. Es, un, es, es. ere hortik ibiliko zela Na, ez, ez, ez. Bueno, Seguro bai so, Hori, deno laguna dia Eta bueno, baur Erta Amerikan e, Dakizuen bezala jatorrizko herri asko daude E, en, nengabe bugle herria dibidez, maia isil, maia Quanop eta maia etxi dira, ba bueno, e, enpresa guzti hauek aurrera manedituzten traoietoietako kaltetu batzuek, ez? kasu gehienetan zer dira, ba, ikusi duzen bezala, energiarekin loturiko, loturiko proiektuak, ba, presa hundiak, e, estrakzioak eta barreta bar eta, bar, eta horrein lotuta, pues, finantzarekin, proiektua finantzea zen, pues, e, diru gehiago egiten duten e, ba, transnacionalak, BBVak, kaso. Egoaldera hoxaten bagara, ikusten dugu, Ekuador, e, e, Mendebaldean, Ekuador, Peru, Sile horretan repsolek atzaparra sartua dauka, baina barru-barru Eta, pues, bertanera aurrera ematen dituen e, proiektu extractivisten kaltetu batzu zentzu dira, pues, uauraniak, aiajunak, guaraniak, e, txikitanoak, aiooreoak, eta maputxeak, emean igual ezagunak izango direnak ere bai. E, hauek ere bai, ba, energiarekin loturiko proiektu handiak Eta, ba, bueno... Eh, Piskateekialdeara joaten bagara eta Amazonian sartzen bagera, ba, ba antzekoan, do, antzekoan gaude. Energiarekin loturikoak, mineralekin, gaseekin eta berreta bar, bar pues Iberdrola topatzen du banko Santander, ACS, Lena ipatu duguna, e, eta berriro ere, ba bueno, Gas Natural Fenosa, Repsol, Ennor eta guztia horiek ere bai, bat zaparra hor daukate sartua, ez? Eta ba, bueno, zuei utzi utzi baino len, ekarri nahi izan dutau ikusteko batzutan Elkartasun internazionalista baborokatzen duten herriekiko oso garrantzizkoa dela baina kaltea mehatxua eta ilketara egiten duten enpresak eta sufrimendu horretaz aberazten direnek bai zen eta bizenak badituzte ere bai ez direla ez dakit globalizazio horretan flotatzen da biltzan ente astraktu batzuk baizik eta mentxe ditugu ibertrolak ofizinak ditu lekugu guztietan Bilbon nagusia eta guk ere egunero, ba, gure energia ontxumoarekin asko eta asko, ba, indartzen ditugu, ez? E, Injustiziauek e, egiten jarraitu izaten, e, abia jalan, eta, bueno, emengo langileen egoerarekin ere, bai. Orduan, ba, bueno, esan bezala, izilduko naiz, baina repikatuko ditut. BBV, Repsol, ACS, Gaz Natural Fenosa, Aenor, Gamesa, Hidraela Energia, Novatek, Zin Masa, Zelko, eta Bengoa. Pues, nik uste dut, hornaiko agerikoa nola gaituzten den, pues... Zagin horaxan, izan diteke ez, bere garaian bai itzegin zen eta ofiziarkin edo nirek urtzen barin baduzu ba, kolonialismoa, batik bat espainial kolonialismoa ego amerikanola baitu latinoamerikan e, amaitu txat, jozen bere garaian batez ez, erri alde guztik bigarren independentsia hurra aldarrik atuzuten egin ja, sorti garen urte enbueltan tala, baina menn aregikoan nolabait pos pues, izaten dezakegu 20. eta bagarren mendeko kolonialismoaren irudia zein den, Ba gaur egun nolabait estatuak bere pues está aquí ti identidad E, Ezarri beharrean beste mota bat zutako zarpakuntzen bidez ditute Erabat merkanterizatua eta, bueno, pos, azken fian Erriaiek dakaten aberastasun naturaltasuna a naturari esker Nuen, bueno, energi bidez berdinak landu daitezkeen bueno, Erabateko ustiaketa egiten duten Nuen gainera ustiatzen dituzten lurraldei Ez dute inyungo onurik ekonomikorik egiten gaina. Ez dute esaten... Onura ekonomikoa bereik izango balute Ba bueno ez igual Uztiak pues, eta hoi modu batera labestela jasangarriagoa izan daitezke Pertsona baten ikuspi edetik Baina argitagarbi ustiak eta hoi Jasan da eta harigutxio gainera Zietekin guztia kanpora beriradago den Ez eta elite ekonomiko txiki batzuen Eskuetan gelditzen den pues, Ez dakiten bere induzuna da pixkat pues, Argazki guztia jarri eta Askotan esaten dena eta jendean Ba baina bueno, hor pues, bueno, ikusten da Erreitate bat badela Eta, bueno, pues España hor buru beharri dago leheku Bai, eta, bueno, <coughs> e, puntualizatzeko, hau dira ogeita lau puntu zeinetan errin dijenak, ba, bueno, uki duten nahiko gaitasun antolatu eta, eta konfrontazio bat eragiteko. Baude beste asko, ba, zuzenean eskabadorak eraman, eta herriak kanpora batu dituztena, que tamén ez dira, gari, esan nahi duana da, e, ustiak eta lau, lau boi, baina asko ere orokortuagoa dagoela. Hue dira, ba, bueno, gaur egun pilpilan dauden bat, gatazkan agusiak edo. Mm -hmm. Ba, ez da, azkenean, esan gezezake, ibexo gitama guzta izan daiteken, na, ba, bertan da bilela lanean. Eta bueno, ezagik, e, Espainia esan dugu, baina nikuzte herrialde hauek ere Espainia bosta jola herrialde e, barkatu, enpresa guzti hauei, haud, beraien interesetan lan egingo dutela eta e, guneak e, erabakiguneak Espainiatik at bidali barrua dituztela ere bidaliko dituztela, e, jendeak ez ezela pentsa espainola kisatatik, ba espainolei mese deingo dietenak, are geio, kalte egiten diet ere galanta eta Horreabiltzen duten abertzala eta suno horrekin ba, Engainatu egiten dituzte kaso eskotan ezta. Baina bai e, Sanduzun guziarekin ados eta Gainera ni geitu nahi Beste behin, oraindik horretzen naiz ez, ez dakit e, programari martxan eongo den Horreindikan Mundo.oi Edo lako zerbaitzen Ete ben botatzen zuten eta bueno Naiko perspektiba bereziko dokumentala Gotatzen zituzten eta Ni horretzen naiz bere garaian Ekuadorrene korre eritsi baina lehen Tekxako Tekxako zebilen, lanean, eta, bueno, ba, horri ikusten zen, ez, hori patu duguna, e, nola funtzionatzen multinazionaleek, eta e, niri txokanta izan zen, ez nuen adina asko izango, ama bi, ama irurte, baina txokanta egiten zitzaidan nola baimenak ematen ziren Ekuadorren aubrak egiteko, eta e, indio aipatu dituzun herrialde alde hauek, e, berezko herri hauek, ba, ez dakitzen izango ziren orduan, ikusten ba, zuten kamarari nola kasolin e, ba, ateratzeko ba, egiten zuten sarraski ez da etazuk ikusten zenrun basoa eta tzen ezer ikusten tubo beltzu bat bakarrik baina gerturatzen zinenean ikusten zenun batu horrek kriton isuriak zituela eta lokatza abelzaaeta Orduan ba, multinazionaleek e, ez dute bakarrik logoa begiratu behar, baizik eta multinazionaleek egiten denere begiratu behar dugu eta Horrela mundua irakurri Ez bakarrik eh, anuntziotan jartzen digute ba, Pomposok eriekin, ez da? Bai. Eta bueno, honetan zure eskizai Ego ustean gintezke hitz egite, baina nik e, e, jarri naikonuk ere bai Azpimarra e, gauza batetan Ez askotan Kontutan hartzen, ez? hemen jendeak e, ba ikusten du ba, Zerako sarra askiak egiten direnan Eta nola berazten diren Eta zaten duak, ah, jatorrizko herriak izah, joak, Eta barretagin barda zerbait dela laguntzeko. Baina, jendeagarek ere bai, nik uste dutu lertu barduela, azkenean, enpresa hauekan haberazten e, direnean, Estatu Españolan ere bai, indarra, indarra e, lotzen dutela. Eta, hibiez, pues, lan reforma Estatu Españolan aurrera mateko, ba, presio behien egin duen lobia, hibiez hogeita magosta izan da. Eta, hibiez hogeita magosta, korrelako ba, presio gaitasuna, baldin badauka, baina, bueno, portaz giratores eta horretaz aparte da, pues... Ba, kapitalitzugarria daukalako eta botere politikoa gati buduelako. E, moren, Frantzian gertatzen ari da sekulako borroka borrokare bai e, jarrene duten erreforma laboralaren kontra. Eta hor berdin, e, pues, Frantzian interesak dituzten enpresak dira hor presionatzen dutenak. Eta enpresa horiek ba, aberaztasuna bat, e, munduko toki askotatik ba, e, e, zurrupatzen dutez. Hor Orduan hemengo jendak ere ikusi dezala... Empresa hauek indartzen diren momentutik ere, beraien pozizioa pues, eh, langile bezala, ba hultzen dela ere, bai. Mm -hmm. Ba bueno, hausia gorko lapiko luze eta mamitsua, baina badak izute, askotan kotatzeko gehi izaten dugu ere, baina ezperdu dugu esgarra izan zaizuela. A la pico gorria Ba, hausia izan dugu, afutalderen abestia, atxetaren aurkakoa Eta, bueno, e, potentea juntzaigu, luzea ere Baina, bueno, guztora entzungo zenuketelakoa Eta, esan dugu gulen, erabakitzeko eskubiedan inguruko Elkarrizketa batekarriko genizu eda Bertan, samara e, beltek eginikoa, berriako kazetaria da bera Eta, bueno, infozazpine egin ziuten elkarrizketa Eta, ondoren da, jarriko duguna Baina, elkarrizketa baina lehen, gogoratuko dizugu gorko esaldia Eta honela ba, bukaerako ba, bueltak ematen dizute pixkat buruari. Eta honela zion gure gaurko esaldiak. Badude gizonak egun bat bolokatzen dutenak eta honak dira. Badude beste batzuk urte bat borrokatzen dutenak eta hoiek hobeak dira. Beste batzuk aldiz urte batzuk borrokatzen dira eta hoiek asko hobeak dira. Baina badude batzuk bizitza osoan borrokatzen dutenak eta horiek dira, hoberenak. Eta bueno, orain jarraian ba esan dezela asko, erabakitzeko eskubidea ni inguruan e, berriako kide samara beltegeri egindiko elkarrizketa kariko dizugu Info7 irratean eginikoa. Hortse dijoa ta galdetzeaz eta eta erabakitzeaz segidan hausun e, hartuko dugu. Izan ere Euskal Herrian ez nazioartean e, referendum, galdeketa eta plebizitu hainbat izango dira, datozen aste eta hilabeteetan nazioarekin lotutakoak, baina baita gai sektorialen edo bestelako gaien inguruko galdeketak eta bestileakoak hainbat izango dira gurean. Atzoko berrian, Jon Olanok e, reportaje interesgarria idatzezuen zer dio galderak galdetzen duenean zen tituloa, eta gueste beste aipatzen zuen, bueno, badatozen zen Ilabetetan Europako batasunaz galdetuko dute erresuma batuan bake prozesuaz Kolombian imigrante kuote Zungarian Euskal Estatuaz, Euskal Herriko ogoita hamala huerritan, 2 mila euroko oinarrezko errenta ezartzeaz suizan, galdetzeko akziren zezenketez donostian, galdekete buruzko araudia onartu dute gazteizen eta aroztegiaz galdetzeko naia adiraziute lekaro zen azken ilabete eta urte etan bozkatu dute astigarragan hondakinen bilketa sistemaz estatu independenteaz Katalunian eta Eskozian erreskatearen Baldintzaz grazian desanexioaz Igeldon eta Usan Solon bikote homosexualez Irlandan 11 adibide norbere ezaugarrieekin BTB-rreko erreferendumak galdeketa ez erreferendatzaileak herri ekimenetik sortuak gutxieneko parte hartzea dutenak eta eta ez dutenak eta bueno bain zuzen galdeketez eta eta erabakitzeaz ausnartu nahi dugu Horretarako gurean berriako kazetari samara belte, egunon eh? samara. Eixo, bueno. Bueno, gaia bera eh aosnar hartu duzu azken egun hoetan eta zutabe hainbat ere idatzi dituzu gaiaren inguruan eta eta horregatik bueno, ba jarriko gara oni begira eta bati bat ipat, bueno, banazio artean eta nazio ikuspegitik eh egin diren esperientziak ere izpide hartuko ditugu Katalunia, Eskozia edota Greziara begira ere jarriko gara, baina lenik acaso eh gogoeta bate egin nahiko zonuke formulazio inguruan eh erabakitzearen inguru anakaso a psikogenoak zure osnariketa. Bai, bueno, erabakitzeko eskubidea ez da eh, asko asko orokortu dan esamolde bada eta eta bueno, hartu bihurtu dain bat gauzen sinonimo, ez? Eh, ze zeu segunetan hori galdetzen diozun da bizanda eufemismo bat dela beste zerbait esateko, ez? Eh, ze, bueno, Cataluñan gero aipatuko du, baina Cataluñan berezea hartu zuten olabait autodeterminazioa da esate harren, ba hori sektore batzuk urrundu hitza askela utze zutelako noskin, erabakitzea bera aditzo horrek edo e, objektu bat eskatzen du, ez? Eta orduan, ez da du zehazten e, zer dan erabaki nahi duzu hori bueno, bat ikkat trampabat trampa bat edo bo, fontzen natzen duen trampabat da zein kasutan, ze bihurtzen da, bagaztelera signifikante gazti edo deitzen zaion e, horretan, ez? Bakoitzak betetzen du faltaden objektu hori nahi duen erekin, erabakitzen duzu, bueno, erabakitzeko eskubila dabukazu, zer erabaki, bueno, ez da zer gauza, ez? Eta bihurtzen da olako marka bat beste zerbait esateko. Eta gero, eh, eskubidearena ere bada beste gauza bat, bueno, nik, eh, zuzen miraz, ez dakit asko, baina galdetu die danean juristei etarla, ba, da, kataloniako prozesuan etarla, eta denek esaten dizute ez dagoen eskubide gisa e, idatzita, edo ez da, ez dakit ez, da, ez e, ba, intimidaderako eskubide, ba, duzela jasotada ogen bezala akordio sozial bat dena, ez? E, eskubidea esaten dugunean, beste zerbait esan nahi dugu, da horrek adirazten du nola E, jarrera batez, ez, eskubi horretaz ja, e, jabetzen gara, bueno, borondatez datorren gauza bada, ez, Eta hori da baita ere gure eskubi dagok e, bueno, hartu duen esan esanayan. Baina, claro, e, Formula honek ere badauka arrisku bat. Atoratikan marketing politikoa oso solo funtzionatzen du horregatikan, ez? Bueno, erdia esaten duzu eta beste erdia eh bakoitzari artzailea bakoitzari uzten diozu berak beto izan e, bere esperantzaekin edo edo ikusi nahi du on horrekin. Baina, risko ere bada edo zertarako esamolda bihurtzea, ez? E, alde baterako, e, iruñeko aurrezko la Euskaldu nena hurka, e, ari biren gura soriek ere, halako argodioak bera biltzate, ez? Esan ez, eskubida daukatela aurren ezkuntza erabakitzeko. Gedo, neoliberalismotik anere, e, bueno, nahi askatasun aldarrikatzen da, ez? Muturre eraino, e, badibidez resuma batuan, ukip, e, edo egiten duten bezala, ez? Zortuan, e, alde batetik bai simbolizatzen duelako nola Bueno, e, aukera oso zabal bat eta era bueno, askatasunaren edo oinarri demokratikoaren sinonimo bihurtzen ari delako kasu batzuetan, baina kontu behar badugu ze bestaldean ere erabil daiteke, justu kontrako daiteko. Mm -hmm. Bueno, beraz, arrieskoak ikusten dizkiozu, erabakitzeko e, eskubideari, e, akaso e, autodeterminazioa e, bai da, e, definituagoa dagoen eskubide bat, e, esan genezake, baina erabakitzeko eskubidea, bueno, trampa moduko bat ikusten diozu, eta, eta bueno, e, Katalunian, e, aipatu duzu, erabakitzeko eskubidean hola bait, e, sortua izan zela, e, akaso ez dakit, e, jendarte zabalagoetara, sektore zabalagoetara iristeko edo, edo zergatia, piska bat hartu egozorren inguruan? Mm, bai, han bai. E, Katalunian egia da, eixa molde bat bat izan dela ez, ba, hori. Bere garaian hasi azizirenean, hola bait ba, autodeterminazioaren aldeko indarrak edo batzen, e, bueno, ortegon bat ere, ba, iniziatiba per Katalunian haiko, bueno, harek de xenteko eta zauzkan, Eta ura batzeko edo nolabait, e, utzi zen alde batera, benetan etxo, txorak ditxiki bat ematen duz, baina, baina bueno, e, nolabait autodeterminazioa itza onartzeko prestetzeuen, baitera autodeterminazioak ez da bila sortzen duelako, zer batzuk esaten dute autodeterminazioak karekan dagoekiela koloniei, eh mestratzuak ez ez herriei dagokiela baina jakinaz dago definituta, osea kasorraten definituazko litzateke zerden harri bat, ez? Baina horrek ezabidea asko sortzen zituen eta era itxuraz erabakitzeko eskubidearena eskubidearenak, ba, zuen e, jendea batzeko eta osortu zen plataforma Peldreta de Sidi era eskubidearen aldeko plataforma. E, bueno, azken alien gutxi, nahiko gutxi gogoratzen duguna, baina nahikoa bia puntu garrantzitsua izan zena. Eta gero, rehi gaitzen zaio, e, Katalunian faktoren mordoa elkartu direla, ez? alde batetikan, e, bueno, estatutuaren prozesu guztia gura gertatu zenean, ba, estatuarekiko FEDEA, e, bueno, hau txizen, aldi berean eriz diren e, gertatzen, herrizerriko zerriko galdeketak, baleneu aldiz, galdera oiek planteatzen zituztenak, Eta aldi berean e, paisaia politiko guztia izen, arizen nankaz gora jartzen, eta horrek behartu zituen baitera alderbiak aliantza berriak e, bilatzera ez. Eta nola baita, erabakitzeko eskubidaren aldeko diskurso uste sortu berri horrek, baina soguroen ikazpitik handia bat zegoena batzueko inarria jarreka zeukatelako, ba horrek guzti hori zeharkatu zuen ez. Eta gaur egun iritsi da puntu batera, Ba, erabakitzeko eskubidearena bihurtu dela olako gutxiengo demokratikoaren pareko zerbait, ez? E, osa, parlamento hamaldima zaude, gutxien gutxienez, esan behar duzu erabakitzeko eskubidearen alde zaudela, ez? Eta, inkluso independentistak ez diren batzuek ere erabiltzen dute dut, teori da gisa ez? Ez esateko ez gaudela independentziaren alde, ez? Zerde, bueno, gu erabakitzeko eskubidearen alde gaudetagero, gaudetzen badi guzu, ba, independenziaren aurka bozkatuko dugu. Eta hori ikusi da, adibidez, eh ba PSC be, be, ez dutela jakin hor posizionatzen eta eta bueno, ba pizkar gelditu hortikan jokotikan kanpo Mhm. Mm e, begira jarraituaz, eh bueno, erabakitzeko eskubidea kaso erreferendumarekin lotzea, hori izan da azken denburetako beste kontu bat akaso, e, akaso ez? Gurean eta eta Katalinaz ari garela, bueno, ba Katalonian bertan ere 2009an hasi ziren herrigaldek horiekin hareniz de munten eta, eta kaso hasiera hartan eta zuk zure e, atzoko zutobean ere aipatzen zenuen e, Fede baino irri gehiago eragin zuela hasieran e, 2009 egin zen herri galdeketa horrek, baina gerora ikusi dugu e, zernolako prozesua sortu den, zernolako ibilbidea eragin duen eta hori bai, erabakitzeko eskubidea oso lotua e, galdeketarekin edo herreferendumarekin. Mm -hmm. Bai, nik uste e, desberdin tasunan diana hori la komparatzen bali maditu eta dut, Katalunia eta Eskozia, ez, emagun. E, Katalunian galdeketa hori e, edo herreferendum hori urte desientetan izan da alako elburu bat, ez? Nola bait, elburu nahiko utopiko bat ematen zuen, azedemara guztian dedekatzen zioten, bultzatzen e, zuna jendea, ba, etenga berreak zionatzen, ez? Ba, ba, dituko dugu, referenduma eta, ez debekatu egingo dugu, bale, baur duan e, voluntarioekin egingo dugu, e, bez, ba, hori ere, dedekatu, bueno, eta, bueno, baur duan hau eta hori lako, zopola, estarketa baten azkenengo, elmuga ematen zuen, nahiko eh, lausoa baina liberian baliozion baliozioa jendeari esaten dizuen, eh, ez? Eh, nalbait faltalent sati hori, no les denuki garria faltalent hori zuz zure guruan nereikitzen duzu eta horrek laguntzen dizu benetan aktibatzen. Era Eskozian eh, izan zen nahiko nahiko desberdina adibidez, ez? Eh edo eldia ez referendumak referenduma normalizatua gauden herrialde askotan ez du ez dualako aktibazio bat sortzen, eh, basiketa batzetan ere aldean alderantziz, ez? Nalbait bota ematen duzu Eta eta, eta, ya sta, eta eta lasai gilditzen zara. Eta Eskozian adibidez, aktibatu zen kampaina aldetik, baina gerora hori den eginda apaldu ez. Nola baita, bihurtu da gauza bat, bueno, ba, ba, ba soluzionatuta dagoena, eta jas da. Ja. Bueno, beraz galdeketak e, egiteak e, aukerak bai, baina arriskoak ere e, izan ditzakela aipatzen e, duzu. Aukere begira, akaso ta begira jarraituaz, bueno, eh berrian asteburuan e, atzokoan egintzen duten erreportaje horretan ere ipatzen zen, bueno, nola, herri galdeketek eta lagundu duten baita ere e, koesio bat bilatzen herritarren e, artean, ezta bai da maila mai ere e, igotzea lortu dutela, bueno, akasot, alderri positiboak ere nabarmendu barko genituzke. Bai, bai, dura du gabe, eh, e, baliu dute. E, A e, nik galdegatena, eh, nikuztet planteatu ber dela, bueno, ez e, galdera egiten duenari egin berzaion galdera da zertarako egiten duzu galdera. Eh, organizkeru aukera, bat ben eta jakin nahi duzulako jendeak ze duen gai baten inguruan, demagun, eh, baket. Daukago ez da bai da bat bigandetan dendak ireki diren edo ez. Bueno, eh politiko bezala jakinada daukazu jarrera bat, nahi oso jakin jendeak ze pentsiatzen duen eta hortik abiatuta asten zara neurriak bertzen. Baina ezagutzen ditugun galdeketa gehienak ez dira horrela, galdeketa gehienak daukata horretikan kanpaina bat eta eta nolabait galdera er, egiten diguten momenturako ohartu berdu batzotik lan politiko erraldoi da dagoela eta ja askotan erabiltzen direla, ba, bueno, ba, instituziotako bueno, jarduna berresteko, ez? Eh? Adibidez, bueno, gu proposamena daukagu oniritze ematen diozu edo ukatzen diozu, gainen lana eginda dago aurretikan. Gertatzen dena da, ba, katalunia bezalako lekuetan, egia da, galdeketa eta horretarainoko bide guztia ez, prozesu horretan ere, bazkenean horrek aktibatu dela jendea, momentu hortan, balio izan duela galdera pila bat e, gainera ateratzeko, ez tabaidatzeko, hori eskozian ere gertatu zen, eh? horretarako balio izan zuen, jendeak lehenengo aldiz, bere guruari planteatu zizkiolako zizkio gauza pila bat, ez? E, bueno, ba, ba zaten dependetaren inguruan zer, eta gero, eta oso modu razionalean, erabakizuen bueno, posonen inguruan, eta hitz egiten zuten pensio, ez baina oso modu zehatzean, eta bai, e, balio dute, eta eta gure inguruan ikusten duguna da, zer baino gehiago, e, balio ezaten dutela hori ez bi modutarako, edo bat e, legitimatzeko daikintza politiko bat, e, badia ez grezian gertatu zen bezala, edo balio dutela la egiteko, zuk le, lortu nahi ez unkai baten inguruan, edo edo jendeari hitzeinarazi nahi diozen zerbaiten inguruan orduan ale horretatik bai da sanoa jakina Mm Hhh. -hmm. Bueno, hortze, eh galdeketak e, egitea arriskuak e, aipatzen genuen baita ere eta bueno, hor daude, ba, azken orduko kanpainaren e, araberakoa e, emandezaketen bozka hori eta eta bueno, Eskozia eta eta Grezia ere e, aipatzen zenituen Euskal Herrian hor e, dugu ekainaren hasieran, e, e, gurean egingo diren hainbat galdeketa gure esku dagok, e, antolatuta eta horrekin lotuta, bueno, atzko zuta be horretan ere aipatzen zenuen e, Kataluniarekin Lotuta bazeguela eh, klima goxo eta eta bero bat, eh, akaso Euskalherrian orain eh, ikusten ez duzun arabakitzeko eskubiderena elurra bezala dela aipatzen zenuen hotza egin behar du bizi eta zugintza nahiko goxo eh, ikusten duzula jendea, eh, bueno, zure inguru honetan aipatzen zenuen. Bai, bueno, begiada bueno, ingurua da, eh? beste beste ingurune batzutan akaso ez. Baina egia da, e, askotan hartzen dela, Katalunia galako aurrekaritzat, eta egiten den irakurketa dela, ba, jendea lehenu aldiz, botoa ematen hasi zena, nahiz eta simbolikok izan, ba, aurlako ba, aukeraren e, sentsazio bat edo orokortu zen, eta jendea oso jabetu eta sentitu zen, eta horrek e, bueno, indarra eman zion prozesu zubiran eta jendea horokorren independentiztago sentitzen hasi zela. E, nik uste dut Katalunian beste faktore asko ere badaudela, eta izan zela ose, momentu hartan krisi oso osasakonean zegoen e, orokorrean. ez, Zede krisi handia estatuarekiko, sistemarekiko krisi ekonomikoa ere dut, jente larriago da e, Katalunian e, euskal larrian baino. Eta nolabait, zen momentu bat galdera asko, asko ari ziren asortzen, eta independentismo eta galdeketak orzoden horri erantzuna emateko nolabait orduan. Ez dakitain beste izan zen horiek izan ziren detonatzaia edo edo detonatzaia izan ziren beste faktor horiek ez giro hori esaten nuena, batean Katalunian hotza egiten asizuen eta eta bagoixotasun hori topatu zuten beste nun bait. Eta hemen, e, bueno, ikusteko dago ez, beharroa da galdeketa hauek ere lortuko dute galdera horiek sortzen astea, baina, baina ikusten dudana askotan, E, nola baita jakintzatu ematen dela, bueno, janda egotua ematen hasten den, eta galdeketetan e, ikusten dugunean, batzakit. Batzakit, alako horritan, neuneko iruroita marrek independentsiaren alde gozkatu dute. Horrek, ekarriko horreako dominozektu bat. Eta, eta riskutxoa da, zez bat duakartzen, ba, ba, bueno, funtsua galditzen da ez. Zona, e, galdeketak izan behar duten, hori azkenean, e, izlada bat bestela ere gertatzen ari den prozesu batena, nire ustez. Eta, eta, bueno, ez dakit, niri bildurraundi ematen dit, e, inguruan sumatzen dudan, diskurtso horrek, ez baina, baina, ba, oso ondo bizki gara, eta, eta bueno, bai, endeten handa izan da, bueno, bai, obet, pixkatu beto biziko genetek, baina, bueno, horren gaizki ere ez, orain, eta, katalunian diskurtso hori, ia da, era, ba, diferentea, ba, ez, katalunian diskurtsoa, da ez, e, gaizki gaude, eta, ondo goteko modu bakarra, ba, e, ospa egitea, mendikan. Mm -hmm. Katalunian, e, guazen e, amaitzen joateko Kataluniara begira jarreita, bueno, hortxe aurreko hasten ezagutu ganoen konstituzio e, proposamena, aurkeztu dutela e, armadarik ez Kataluniako errepublika herritarre parte hartzaiare, parte hartzaiaren konstituzio proposamenean Katalana hizkuntza ofiziala eta nazionala e, izatea proposatu dute, bueno, e, hemen, txe, e, hemen euskal herritu behin e, zerresana eman duena ANC biltzar e, nazional Katala anaren berrikuntza ere aurkeztu da Izkaritza izkari, Nagusia ere berritu dute, bueno, kontigo zu bat zertan den Kataloian e, prozesua. Bueno, eh bueno, gobernuko akordioarekin suposatzen dala 18 haudeteko alako salbuespeneko so, aldiba daukatela orain e, independentzialazko neurri nagusiak hartzeko, ez? Eta horren bergoan, e, bueno, badia lege batzuko hartzea eta horrela, baina horren berruan sortu zuten prozesu konstituziogilea hasteko e, batzorde bat. Zorde bat eh naiko bueno naiko goraberatua izaten ari da ze batzorde horretako burua zen hasieranobe izan ber zen Muriel Calsac baño bueno istripa ukizuen gero geroi legin zen eta eta horidana piska trabatu zen hor eta bueno Luis ja jarri zuten gero e, batzordeko buru e, batzorde horreta sei esan ez, ez du askori kendzun azkenaldian eta eta prozesu guzti horrekiko paraleloki eh bueno, hainbat, ba, izarte zebiletik, nazi dira hainbat talde beraien hain proposamenak egiten. Lehenago gore bat zeuden, eh? adibidez, behar atzen zareten orain dela urte batzukia, bueno, Santiago Bidal, Le Palle, ere azizzen bere eh, bueno, bere konstituzio proposamena idazten. Horrelako eh, dezent edabiltza hortikan bueltzaka, eta eta tarte hamin, eh, bueno, ba, proposatzen dituzte, du publiko egiten dituzte. Ega eh, da, hemen dikane, egidak horrelako gauzak ematen duela, ja, jazta, ez, eh? idatzi dutela konstituzioa, baina orain arteko proposamen hauek ez, hauetako bat bera ere ez da ez da ofiziala, ez, eta e, parlamentu parlamento ere ez dituzte beti begillera e, bat honez e, hartzen horrelakoak. Orduan e, oroar, oro har prozesu konstituzionalari dagokionean nahiko geldirik dago dena eta Asamblea Nazionalaren haste buruko nahiko nahikoa izan da ze soilik eh bueno, votamina sa saketenia uneko 21 zuten eta horrek pika baterak ussten du nola dauden animoak orokorrean e, independentismoan ez kost mm -hmm. e, egiten da esmatze orintio bertan nora jo alderdiak ere nahiko geldirik daude bon bueno, hauteskundeen ondorioz, Espainiatik ere ez dairisten bon bueno, azkenen urtetan bezain besteko mono e, bueno, konfrontazio edo tentsi hori Orden, claro, eh daukazunean frente bat zabalika manaiko ba naikorrezada esmatzen orain jo berduzun, eh? Baina baina zu goakarrikan zaudetenen eta eta txo beruan konpondu berdenean, orden badagorrelako inpas bat eta ez dakit, ainezaren barruan ere isumatzen dira holako tirabira batzu baina publiko egin dietuz eta behenteko kaltza egin dietakondaria ia esan, Baina bueno, urtero gertatu izan dena da, eh? urteko lehenengo zati honetan beti egon izan da e, geldialdia, eta udaratik aurrera beti hasi da e, tentsioa iogotzen. Ez dakiten garaia gatik edo zer, baina azken egoi urtetan bintzat arrepikatu da hori. Zure atzoko artikuluan zenion hotze egin behar duela, akaso zerbait mugitzen azteko, e, ez daki tortura, urtaroarekin akaso e, lotuaz, baina ezagitu dazkenera itxaron beharko genuken, ezagitu da berria garairik onena den, baina, baina, bueno, inpase goera hori, e, akaso nabarmentzekoa Katalunian, eta, eta, eta, euskal herrian ere, samarko genuke. Izan lehik, egin, baina, <laughs> bueno, euskal herrian ere hotze xente gindu azken alia, baina, baina, baina, Ikusiko dugu, ikusiko dugu zernolako burratxake ematen diren eta eta bueno, itzordu garrantzitsua, esango dugu gure gurean ekaina ekainasiran egingo diren galdeketa horiek eta, eta ara begira ere jarriko garela eta jarraituko dugu lanula ez Kataloniara begira Samara Belte berriako kazetaria, mia mi esker, placer bat Zue izkarek asko, bizan <sha> Mia esker, Samara Belte Bai, guen leheneketabein, esatea e, gaur zergatik ere karri dugu E Infozazpik orkarizketa bat Gurea beharrean Eta gira esango izugu Ez da kasuria da izan Azken finean Infozazpik aurten amal urte bete ditu Eta Eskire nire lankireak barrezka ditut Nikola zintut Lan amudu finbatean burutu Ez azken finean e Infozazpik aurten amal urte bete ditu Eta horretarako pues, bueno, Erronka handi bat jarri dio bere buruari Eta zein izan da Ba Vida sozialdean antena jarri, ba Info7 lasaiarrean entzunar izateko gure eskualde honetan, ez? Bueno, horretarako, pues iraitika noralarako, pues, lanketa batean aritu da antzetako laguntzaile batzuekin eta beste ema jendeekin batetik bazkidean lortzeko bigarenik pues pizkat jendeak jakin dezan, ba hoeze Info7 bazet horrela, pizkata bergan urtorr honetan, ba pizkat zabalkunde prozesu bat ematen nahi zien Bueno, ba, ya lortu da, e, antena jarrila da ondarbilan, eta, bueno, ba, Piskat nolabait, ono, botoia asakatzeguna, esan daiteke, biar izango dela, ostiralean, goizeko betzitatik, e, ordu bat abitarte, kale gorrian, infozazpiko irrasaio ospetsuna, arrakastu dutxenoa edo, e, Mosku plazatikan izango dugu entzungai, eta, bueno, Piskat, ba, horri, propaganda txiki, on modu bat ez egitearren, erakidugu, pues, haien lekarizketa bat jartzia. Ba, dena esan adoa. Eta, babai, e, gomendatuko dugu e, infozazpik e, akaso, ba, bueno, bizkate gutxi gora bera gure e, pues, linea editoriala edo konpartitzen du, ez, e, puntu batean, baina igual Euskal mailako ikuspegia gehiago jorratzen du, ba, pues, esan bezala, nahiz eta estudio i parral neuki, ba, eskualde pila batetan entzuten delako eta bueno, uste dugu ba direla, ez? Eskerrantzoa entzun, ba, bose, eskualdean gertatzen diren borrokak, eh, zu e, resistentziak e, ezagutzeko, baina Euskal Herri mailan ere, bueno, gertatzen den e, e, jabetzeko, jabetzeko, jabetzeko, ba, hote daukazu Goizero Jon Mikel, John Mi, bere kalegorrian saialdiak eta ideas markat Ba, ez dakit, eh, infozazpi euskal erriko gaiak horretuko ditu, baina gu gauruk saioan, kenduta horrein eh, Tamara Belterekin, Samara ekin eh, jarri dugun elkarrizketa, ba, egon gara abia jalan, egon gara zeseinan, guintarra zeron baiako gaiak horretzen ditugu, ya eskualdeko baina gaiak. Kutsa banki kaste txetan, ere. Eta, bueno, ba, zen eztu eskualdea? Ba, eskualdea. Eskualda mango dugu zugu, hemen txe bali daukagu ezakitzen zundu zelena arte, bixar gorri dugu, hemen eskerretan daukat, eta bera, espreski etorri da gaur, ba, saionen maia kualitatibua hobetzeko. Bai, bestelatzen Baina, etorri behar. Baina, hantxeta e, zitze egiteko ere, bai, ezta bixar gorri, Okeroz baina go, ama betetzen ditu e, irratio komunitarionek Eta, ba, bueno, erabakitzen skubideraren inguruan ba, egiten ardien lanketaz galdetuna egan izun Baina, igual, akaso, norbaitek ez du ezagutuko zergatikan sortu zen irratiau Eta lauz labur, labur, labur, favorez eskatuko dizut Ba, zein izan zen, e, ba, irratia arazi zuen garra edo, azaltzea. Bai, e, gainea oso erresa da asaltzea errati auzertarako sortu zen. E, gure baiaran argita garbi utxunen abar emat zegoen eta hemen ez bait inungo edabide euskaldunik. E, asko entuten baldin bada ere Euskal Herritikan, bueno, Baiara bailara unaiko hartalduna dela, batez ere zendaian hartuko bagenu, geirun, ondarbila bueno, batzu salbatzu dute, baina bueno, hemen euskara gutxi egiten dela, bueno, eta ben gezur galanta da hemen euskaldunak ba Ez? Eta saietarako, pues, alako, bueno, pues, ikusi zan, gabezi bat bat egola, ez baitzegoen, jungo edabiderik, euskara hutxean, e, lokal, maiako batik bat berriak, elarazitzakena, pues, jendeari, ez? Eta pizkat ikuspegi hortatikan, ba, hori ikusi zan, ba, os beharroi nola bait, ase bartzela modu batera labestea, eta horritikan sortu zan pizkat irratiaren ideia. Eta ez bakarrik hori, bai batetik, Euskara hutsean ez zegoen inungo meodik, baina aldi berean ere, eztarketa, eztakit geopolitiko-soziopolitiko batetik ikusita hemen batzuk muga bat jartzen dute, bueno, bos, bai gaur egun, bai bueno, estatuen artean kokatu dago Euskal Herria banan dua, eta gure baiara nolabait, ere, baina hemen argiz egon, endaiarrak, biriatuarrak, irundarrak, eta ondaiarri batzen gintuen gausaba zen, gaur hizkuntza, euskara, ez? Ordun argita garbi ikustenzan, pues bai bailar amaiako, pues alako irrati bat bertako nolabait berriak pues botatzeko eta gainera zeresanik ez, ba, gaur gure hizkuntzan, ez? Ordun ba batez ere bi hartaz nagusioiek hoiek aintzat hartuta hasiz an piskanaka piskanaka, pues antzeta irradi zeneko irrati komunikataria eraikitzen. Bueno, bueno. Orduan eh, ikusten dudanez, ba behar bat ikusi zenuten erabaki bat hartu eta erabaki hori gauzatu egintzen duten, ez da? Bai, eta bueno, zain barra da, hasiera ez alabate erresa izan, ba, pos, ulertu behar duzute, pos, alako bueno, azpiegitura aldetikan ere, ba, diru bueno, mordozka bat behar zen, horretarako ere, jende askoren laguntza edo bueno, borondatea, edo esker honan olabait eskerri barra dago, eta bueno, asiera nere, asiera gogorrak izan zian, Ezakit, irugarren urtean edo hau urez gainezka egonduzan, teknika eta gaiu bastante zorratu ziren, baina bueno, antxetan olagait, sasi guztien gainetikan, atera da, lau aizetara, pues, euskara zabaltzera. Oso, eta ba bueno, erabakitzeaz ari gara eta ba bueno, antxetaia egonkortua dago. Be, ba, errotze oso, oso sendoa daukazu aldean, izan genezake. Baina ere bai, beste erabaki batzu hartual izateko eskubila eren alde, ba bere aportazio egiten ari da, ezta? Bai, azken finean antxeta e... Zuko osodo aiipatuzun bezalasieran irratik komunitario bat da, horrek esan nahi du ba. lan komunikatibu hotsa edo kazetaritzarekin lotuta dagoen lan horretaz gainera, nolabait, herriarekin herriarekin elkarlanean badago lahau da beste eragile bat badela herrian eta antxeta pues, e, bere irakurkeeta egiten duenean ezin du baztertu hemen gatazka politiko bat bizi dugu le taia badira bir urte bueno es ausun arte horretan erabakizula ba pizkat pues gatazka baitan antxeta bazekola paper bar betetzeik ez eta ze paper jokatze zakeen egondu zan ausnartzen eta hori ikusizun ba bueno, irunen gainera egatazka politikoa e, modu uneko bortizki ez bizi da hildako asko onduia, atxilotu asko torturatu asko bueno errepresioa nahiko gordina izan dudan, da nahiz ta beste herri batzuetan ematen du oroinagoa baina datu hori pretatuta ikusi zan bueno eskualde honek asko bizitu dula, eta asko sufritu duela ez eta ikaxi zuen bueno posor bazegola nolabait lan bat editeko pues el carbizitzaren bidean ez azken finean etorkizuna begirako perspektiga gatez pos antzetak bazegola nolabait ezberdinen arteko elkar lana edo mintzaldia sustatzeko ailmena ordun iaz lehenengo urrats nagusi eman zuen eta pixkat gatazkaren ondorioi helduta alako elkarbizitza jardunaldi ezberdinak antoratu zituen irun ondarbilan tafikoan, kobarkatu 3 ondarbilan handaian, nun bueno or babai preso preso oiyentestigantza etaren biktimen testigantza, galen biktimen testigantza, hiru alkaten, pos nolabait esan ez de zuek ze iteko prestatuta hemen etorkizunean elkarbizitza duin bat edo sendo bat errelatu guztia kentza hartuko lituena aurrera eramateko eta hor bereale autzitzen, eh, noizbait mediatzaile lan horretan lortuzun jende ezberdina batzea, pixkat kontakizun, eta bueno, errelatatua eh bidean edo eta aurte, pos ikusita ere pixkat Euskal Herriaren testinguru politikoa nun, bueno, hor badago erabakitze eskueen inguruko monoburbuja bat estanda egitea erdagoela, pixkana-pixkana antitzen ari dena, eta bueno, momentu batean alabestean, pues igual, estanda engodu, modu batera alabestea, estanda engodetak ikutzea aldera, ez? Pues antxeta ikusizun, horere bazukaren hola baiteko, ekarpen bate egiteko aukera, azken finak, ia zondorioak, ba, urten erroa, pixkaz bere osotasunean baitan, eta hori ikusi genuen, ba, erabakitz eskubia zan, erroan egon zitekeen gako nagusia, eta claro, gaurrengo realitatearekin zirkusia da, no zenik dut. Ez besteozen gauz egin dezakezu, baina bueno, zer nola gainera ekarpen argin gaurrengo jendertari, ez? Pues hor bueno, badago gure esku dago, gainera aurreko elkarrizketan entzun dugu borbor dagoela, erri galdeketa incluso dato zela eta erabaki genun, bueno, alako eragitzen inguruko mainguru bat antolatzea. Baina ez edozein motako mainguru bat, ez? San genuen, bueno, zen dago ere zer dago munduan, zer erraritate ditugun, nun gauzatzen ari den, nun borrokatzen ari gauzatzeko, gauztatzeko, eta horik usien genuen, Eskozia eta Katalunia zirela adibidea rienak, zanera modu oso ezberdinan gauzatzen ari direnak, eta ikusten genun hango ikar, irakaspenak ona ekartzea, lagungarra izango ziteken, netorkizunan, Euskal Herrian, emandaiteken, dena delako hori aurrera eramateko. Eta, bueno, pues, gestio gogorrak egin ostean, E, lortu dugu ekartzea ba, kataluniatikan bikide bat ANZ-eko lendakaria dena gaur egun Jordi eta gero sumateko bozera mailoa dena e, Paco. E, ANZ-en ikustu dut, Asamblea Nacional Katalena denontzat nahiko ezaguna dena ordu nor, enaiz ez izut ez azalduko zer den, ustutoi argi baitago baina bai sumatea igual horren ezaguna ez den eragia zer den bai gustatuko litzea dakea saltzea, eta zergatik ikarri dugun, ez? Esumate da, Katalunian diren baina Estatu Espainioleko edozen herrialdeko jatorria duten pertsonek, independentziaren autua, hartu dut pues, jenden multua, basumaten bildu da. Eh? Eta zergatik ikusi dugu garrantzitsuna ekortzea, bazken finean, irunen ere, inmigrazia gonduzan Estatu espainoletik, Ba, gure eskualdera, irunera batik bat, eta badago jende asko, nola pues, Euskal euskalderrian jaioa ez dela, ez igual lehenengo beran aldiz, eta gero igual bigarren airugaren abai, baina jaso dute neziketa guztia, haien pues, arbaso pues, espainoelen aldetikan, ikuspiga eta bertzaretasun punto hortatikan, zaila dute independentziara batzea, ez? Ordu niko ziku, pues, emengo txostiologikoak aztertua, basumate bezalako eragile batek, haien... Pues, irakaspenak, zergatiak eta nalakoak maiz gainean jartzea, bueno, aberezgarri izan daiteke, pues hemenetorkiztunean, handai jende batzeko, eragitzeskueen aldeko, pues eski oinarri demokratiko batera, ez? Eta, bueno, pues horrekin batera, joiekin batera, pues logicamente Euskal Herrian, pues lanean diarduen eragillen nagusia gure dago lerria, gonbidatua da eta hortikan Zelaí Nicolás, e, Makume Bizkaitarra etorriko da. Pues gure esku dagoen pues, ikuspegian Ikuspegiak nolabait et, Maigaña etzera. Ordun beste gabe bilgoratzea maiatzaren 28 sortzian, larun batarekin goizeko amaiketan, etan Ondarribiko kulturetxean entzungai eta ikusga izango duzue, Mainguru hori. Eh, Lanoglasa Legón, eh Itzupegintza zerbitzua egongo baita. Horduen euskara, gaztelania eta Katalanez izango da hitzaldi hau da bakoitzak berea maizkuntzan edo erosoago sentitzen den hizkuntzan egingo du, baina denontzak dituzpengintza zerbitu izango da, denok ulertu alde dezagun. Mm -hmm. Interesgarria, benetan? Oso interesgarria bai. Zerbait eta... dagoen baina zenbeste. Bai eta ba esatentzen horrek esaten bezala Ba, bueno, beti egonda erabakitzeko eskubidearen igual izin zoiekin, baina aldarria bueno, beti, edo urteluz ez herri honetan Eta bai ematen du, ba, bueno, apaltze baten ostean, ba berriro zuke esan duzu moduan burbulio hori, ba, puzten ari, da berrirez, puzten ari dela da. Han hemen ka herritarra batzen ari dira, ba, plataformaz berdinetan, asko ba, gure eskudago dinamikaren baitan eta abar Eta bueno, ba mai jartzen ari dira, nikuzte, ba gauza nahiko logikoa beharko lukeen zerbait, eh? Eta pues da, herritarrak edo herri baten parte zertitzen dien pertsonak, edo ez, badukatela, eskubidea erabakitzeko, ba ze herri motatan, ze forma politikoaren baitan antolatu nahi duten beraien bizitza, hartzen badu lurraldea edo hartzen badu, ba hori, ba erabakitzeke herritarrek erabakitzeke izan barko lukeen afera bat, izan barko litzatekeela, eh? Baina, bueno, badakigu hemen askotan esan dugu, ba, ez dugula uste demokrazia batean bizi garenik, orduan, ba, erabakitzeko, erabakializateko, ba, e, pausua, aurre pausua, ba, borroka da, ez, borroka presi, eta, ba, behartzera, benetan erabakia kartzen dituzten horiei, ba, erabakitzeko gaitas norik mm -hmm. Orduan, ba, bueno, antxetaren lana, benetan, guri irratzaio egitea ustez aparte, ba, benetan, gogoan garria. Bai, bai. Eta bueno, bixar ba, gorren nitzagoekin, e, utziko zaituztegu, dagoeneko musikatzkorako tarte bat sartuko dugu, saioa bukatzeko amabos falta direlako eta bueno, ortsi izango duzute, jarraian abesti bat, eta gerora itzuliko garazuekin. <tune> Thank <laughs> you. Jateza Format si de la... zi... eta rexia Kizritu duende Gertatik indizina Ingunuzo dira Aego Astindu gurua Eta irauli mundua Badaude gizonak egun batez borrokatzen durenak eta honak dira. Badaude beste batzuk urte betez borrokatzen durenak eta hobeak dira. Badaude zeintzuk urte etan borrokatzen dutenak eta hobeak dira, baina beharrezkoenak beti borrokatzen dutenak dira. Hitz hauek Bertol Bertchek potat zituen, Bertotretz eh, dramaturgo eta zainazten den eh, antzerkilariak hain zuzen ere, bere, egia esan bilatzen saiatu naiz noiz boteak izan ziren, eta borrokalarei homenezeko takite obra bat den edo zati bat den, baina, bueno, bertan idatzia utzi zuen, eta, bueno, bertolbre, Alemanian jaio zen, duela urte desiente, bila sortzireunda okerrezbana ok golaro gaita ahmarrean, baina, barkatu errata, ez? Bai, bai, barkatu, gaizkizan dut. Eta, bueno, txikitatikan e, familia burgesa baten ez zia izan zen, baina, bueno, e, berak e, zituen lagun eta ezagun eta bere bizitzak eraman zion ba, ingurunetan, ba, bueno, ideia komunistak zorrosten joan zen. Eta, bueno, e, etzen alderdi komunistako kide izan, baina, bueno, berak definitzen duena, seguraski, ba, berak e, bere obrak nola ikusten zituen, ez? Eta gizon honek, ba, ikusten zuena zen... E, Aude kaso honetan ba, bai telebista, irrati edo dena delakoa, ba eh sea e, e, sozietatetan eh inziditzeko balio hartzuela eta jendari pentsarazteko, ez? Ez bakarrikan, e, bakarrik an komedia bat farre egiteko da bar, baizik eta buruari astintzeko jendeak buru buruari astintuzesan eta bere obra nabarmena ba beti langileen eta ba behartxuen e, ikuspuntutik kontatzen zuen eta baie gehiegikeren ikuspuntutik, ez? Bueno, espartakisten inguruko obrak gero gatikan, mairuan, mairuan, ba, Iesi egin zituen, gero bereengatikan hogeita amairuan biloabatzen da hogeita amahiruan ihesi egin bar izan zuen Alemaniatik Hitler botere erritsi zenean, etauen horribilitzen Eskandinadianan IESI, estatu batuetara ere joan bar izan zuen eta azkenik ba, Alemaniara e, ekialdeko Alemaniara e, juntzen, eta bueno, bertan hiltzen ba ea, urte desentekin eta hitza hauek bertobrettzenak ba, ziren esan dugu eta benetan uste dugu... Ba, Gizon esan dut, hola esan berak, pertsona edo emakume jarri dezakegu, baina, bueno, nik berak jarri zuen bezala irakurri dizuet, eta, bueno, bakoitzak jarri deza nahi du puntua nindarra, baina, benetan, gogoan garriak. Eta honekin, ematen dugu bukatzu dat, hastin du burua, tairoli mundua. Astindu Gurua eta Irauli Mundua Jendea deika daukagu Gantxoa entzuteko, eta zein da gorko Ezker Gantxoa? Bueno, ba, xeratik saio entzun duenak argi ikusiko du, gurez, gaurko gorko izango dela... Pues Muturrak zertibarzen dekoan sartu du, kutsa gantzak! Neko benuke bai K.O. bat izatea kutxe e, banken kontra. Eta bere bankarizazio prozesua eten eta kutxak ba, publikoa izatera bideratuko balitz. Baina, bueno, gaurkoan horretaz aparte, eta etxekaleratzea egitea agatikan, eta bueno, gure... Etxekaleratzen... Jonda jau eta erregea izan da. Erregea. Baskondagetan bai, ezta? Bai, eta gainera itxepila ditu, bere ekin espekulatzen du, gure, bueno, neriak ez, baina diruak e, erabiltzen ditu, ba, mamentuarekin espe, e, espekulatzeko, ba, inkomendatu dugu, ba, biai alantzarraskia dituzten enpresetan presetan ere invertitzeko, eta barretabar, bueno, nik uste dut, lista egingo bagenu, bere, ba, ilegalideak ez dira, eta malez gauza horiek legala direlako egungo munduan. Baina, inju, eragiten dituen injustizien lista bat egingo bagenu, ba, komuniko paperan ez genu que tarte naik eukiko, ez da, pixar gorri? Arrazoi, bai. E, bueno, ba, hori ba gure ezker kutxaban kentzako, eta esaten ari diate kabinaren beste aldetik ez okagula denbora soberan, ez da, jarkoi, hori da, presa sartu. Beraz, agendarekin sartuko, gara ez da? Alaxe da, eta agenda bai. lepeo lepo daukago. Bai, taun bueno, igual fiskat kronologiko jongo bagina, igual aipatzea, bueno, lehen bueno, leen, egia san hasi naizten antzetaren amo zuaren urterren ingurua, ma, bueno, nahiko bueno, naiko eta soilik eraokitzkoen inguruko hitzartze txiki bat eite gokera mandiatete. Baia, <risa> aipatzea oraindik muturra hori. Eh, aipatzea, ba bueno, ostiola hontan alegia. Eh, bihar goizeko gaueko 10 aurrera Landetxako jaietan izango ditugu laikuz gai Luz de putas eta selegita estapieta lagunak Ba nola baik Amaboz garen urte horren onen, pues, ospaketa gisa gonbiatu ditugu Balako kontzertu Manaldibatera Luz de putas show go, Gonbiatzen zaituztegu danoi Ba bihar Landetxako frontoira Gozaztera Ay, posondo, Eta bueno, larun batean ere Konzertuak izango dira bakizu, eh, Landetxan, ba bueno, nekazarien Eta eh, Zaindari den sanisidroak ospatzen direla, eta, bueno, sangremono ukiko dugu larun batean. Baina nik, beste proposamen bat luzatuko dizuet, ba, bueno, e, parranda egiteko aukera ukiko dugu e, udantzear, eta, bueno, udako parrandetan konbertsaziona ukializateko ba, formakuntza mintegi batzuetara gombidatuko zaituzten. Eta, ba, herrekale horren izango dira, nola ez askapena kantolatua herri jantzia garaipen harien E, bi egun izango dira, ez dakiz honentzako ba errekale hor Gasteizen dagoen auzo okupatua da eta ba bueno, bertaratzen denak ba bertan logituko aukerari izango du. Maiatzako Maiatzak bat, E, larunbata. Goizu kamarretan Marian Fati, eukiko du gurean ekialdo urbileko gatazka eta kurduen egiteko. itzegiteko. Amabietan, Luiz Miguarte, gurean imperialismoaren oldarraldia latinoamerikan, soberainteresgarri etzaldia. Lauetan, Iñak Egil de San Vicente, pentsalari marxista, Europa en la encrucijada, diktadura del capital o soberania de los pueblos. Eta bukatzeko seietan eskapenako e, hainbat emakume edukiko ditugu. Internacionalismoa praktika feminist Esparru bezala eh, ba bueno, hartuko dutenak eh, Lalun batan pasatzeko aukera gaua beraz Eta maiatza goitabi gandea eh, goizeko amarretan eh, ba bueno. Fuerte asteko gurean nekane jurado ikiko dugu Nekane jurado pentsalari, dasle, ekonomilari Eta aktivista borrokalari ba bueno, oso esango uratxua berak txikeando la demokrazia ekonomika izango du izpide Amabietan zigor oleaga desobedentzia zertarako Galdera, potoloa Lauetan, askapena Internacionalismotik herri boterea eraikiz Eta bukatzeko jardunaldiak amaitzeko Seietan, Mikel Otero eukiko dugu ba, Militante ekologista Famatua Amalurra eta baliabideen kontrola Energiaren ikuspuntutik Beraz, badakizue Formatzeko, estabaidarako Eta ikuspuntu kritikoa garatzeko Sekulako jardunaldiak asteburu honetan. Ba bueno, nik de dator astera saltengo dut, eta maiatzaren hogeita sortzira jungo naiz, eta bertan, ba, dakizuten bezala, hendaian egiten den futbol txapelketara, apresonaldekora Eta horriko gara eta goizetikan ba aukera paregarea kirola eta izen eman ez badu zute kirola egiteko jende animatzen zuen lagunak eta giro apartean ba presenaldeko ba kirolde arduna lionetan parte eta noski gauean kontzertuak izango ditugu ere ongi pasatzeko jaguna borobiltzeko baita bazkaria ere beraz animatu eta gerturatu zaitezte endailara beti bezala futbol chapeketan parte edo ikustera zuek ikusi eta au izan da gaurkoan zer falta zaigo ba nike amaitzeko ha. Txirrinka hey, yeah. lagombidatuko naiko zintuzketet. Onda esan aldut, bitxarberri? Bai, bai ezkal ematen diate. Ba. E, Ostiralean hasiko bai da. E, bueno, dakizuen bezala, puntu ezberdinetatek hasiko da. Eta bat zutabe hile, e, e, behasain bergara ondoan dagoen angiozar herrian amaituko dute. Eta ba lekuko, lekuko oso polit bat osatuko dute ba la uzutalitateatik datozen piezak elkarturik eta gure eskualdean ba ostiraren hasiko da arratzaldeko lauterdietan dago izordua ba bueno eslukena izan behar baina zubi internazional bezala, ba bueno hizkuntzaren bitartez ere inposizioa E, egia egikaritzen dute Eta bueno, izordua Arratxaleko lauter dietan izango da Alduenak txirrindaz Joate izango alue oberen alitzateke Baina bestela ere, ba bueno Asiera emateko, gero eta jende gehiago egot, egotea tea ondo dago Bertatik, lakasita Joango gara, anele kukoa Esku zaldatuko da, handik landetxara Jaietan dagoen landetxara joango da Anele kuko zaldatuko da, eta gero gantxurizketa Igoko dugu Batxirrinka, donosti bidean jartzeko. Eta dakizuen moduan, batxirrinka, e, proiektu txikitzaile garapenzale keriaren kontrako ekimen bat izango da, eta beste eredu sozial, justuago, baten aldeko apustua. Ba, izan da, aurko ezker gantxoa, eta mil ezker bertan egotegatik guri entzute gatik, gaur iniz baina gehiago hitz egin dugulako, eta hori honartuko dugu, baina, bueno, bakizute ez gara perfektuak, kugura ulenekoak ditugunak, eta... Ta, bueno, bestari gabe, mi esker eta arte. Ondo izan. Dios te un sortida di beti dara. Muga imposatuei, especulazioari. Esker gantzoa Eta astai horren errepika postiraletan ordubitatik aurrera